Ja, ni kan ju ta och skriva till oss då på adressen Jallarhomet Box 42 021 Postnummer 126 12 i Stockholm. Jallarhomet Box 42 021 Postnummer 126 12 i Stockholm.